Допитував він Раїсу. «Отут же, в цьому ж будиночку», цукаючи зубами, відповіла жінка. «Працювала офіціанткою в ресторані «Палас». Ваше обличчя мені знайоме. «Так, ви мене бачили у барі офіцерського готелю «Люкс». Я там працюю з зиму 42-го року. Я вас теж бачила». Я пройшла відповідну перевірку, пане штандартенфюрер, «І можу похвалитися, що керівництво готелю і ресторану неодноразово відзначало мене за мою ретельність і відданість у роботі», – багатослівно виправдовувалася Раїса. Чому Галина Стороженко опинилася тут? «Вона моя племінниця. Рідна племінниця, дочка моєї сестри. Де ваша сестра?» «Жила під Києвом у Боярці. Зараз невідомо де. Евакуювалася». — У нас більше ніде немає родичів. — Значить, вашою персоною ми вже цікавилися. — Не можу цього знати, пане Фюрер, але поступаючи на роботу, я заповнила багато анкет і довго, місяців півтора, чекала, доки мені дадуть відповідь. — І ці кляті анкети не дають ніякої певності, — сам собі сказав полковник і перевів погляд на Івана Журбу. — Ви як тут опинилися? Був поранений під Києвом. Весь госпіталь попав в оточення. Потім направили у табір військовополонених під номером 10703. А звідти вигнали, як інваліда, давши оцю довідку. Військове звання? Лейтенант артилерії. Де працюєте? З чого живете? З махорки. Влітку засіяв кілька глядок тютюну, порубав на махорку. «Вистачить, мабуть, ще на місяць. Скільки коштує на базарі пачка махорки?» «Я не продаю, а міняю її. Склянка коштує десяток яєчок. Багато заробили за зиму?» «Во всякому разі, ми всі не вмерли з голоду. Полковник нетерпляче засовувався на стільці. «Ну де вона ця знаменита лікарка? Скільки можна збиратися?» Він підвівся, підійшов до дверей і голосно постукав. «Швидше там, у нас мало часу!» Ну, відповідь мовчанні. Тоді полковник сильно штовхнув ногою двері. Галина стояла на порозі, вже готова до виходу, задягнена в старе темне пальто. «Я просив би поспішити», – сказав полковник. «Ви дуже люб'язні», – відповіла Галина. «Я готова». «Їдьмо», – гримнув полковник. «Біркенбауер». Закінчуйте обшук і чекайте мене тут, я невдовзі повернуся. Галина вийшла з будиночка, побачила високий грузовик з чорною брезентовою будкою, поряд присадковатий, колись, мабуть, блискучо чорний, а тепер вкритий жовто-зеленими плямами камуфляжу «Мерседес» і впевнено рушила до машини. Полковник мовчки, злостячись на себе, на цю незвичну операцію, на збіг обставин, за яких йому доводиться не спати вже другу ніч, рушив слідом. Хряснули дверцята, загудів мотор, мерседес рвонувся з місця, фари його були зафарбовано чорним лаком, і в кожній продряпано маленьку прямокутну щелинку. Два гострих промені не освітлювали, а тільки позначали дорогу. І від того добре відомі багато разів пройдені вулиці здавалися таємничими, незнайомими, і серце поймала тривога. Зараз, мабуть, жодна пряма небезпека Галині не загрожує. Вона потрібна як лікарка, це вже ясно. Але чи випаде повернутися в маленький будиночок на Харківській вулиці, невідомо. Машина, як голка, пронизала все місто і виїхала на околицю. Це місце Галина знала. У великому садку, в якому вже набрякають тугі брості, колись був санаторій. А тепер розташувався німецький госпіталь. Біля вартового машина спинилася. Водій показав перепустку. Після Сталінграда німці стали особливо пильними. Ліхтарик освітив обличчя полковника і Галини, брама розчинилася. За хвилину Галина вже стояла у великому Добре освітленому електрикою кабінеті начальника госпіталю. Заходьте, колего, запросив, прочиняючи двері вже зовсім сивий німець, стрижений під їжачка. Невисокий і повний, з товстою потилицею, такою товстою, що й не визначиш, де кінчається голова, а де починається шия, він, здавалося, не міг озирнутися і повертав не голову, а все тіло. Хірург подумала Галина. Вже за шістдесят випив на своєму віку чимало баварського пива. Вмре в одну мить від апоплексичного удару. Запрошення, мовлене по-німецьки, вона зрозуміла. Але далі вже був потрібний перекладач, бо в інституті Галина вчила французьку, а з німецької знала тільки кілька найпотрібніших в окупованому місті слів. Саме тому шпрингерові. Довелося взяти на себе місію перекладача. Галина скинула і повісила на вішалку своє благеньке пальто, розв'язала хустку, струснула головою, намагаючись розпушити хвилясте чорне волосся.